Здається, була твердішою, тоді я знала, виходу нема. Години ми сиділи біля нього в палаті, дивилась на схудле лице і чула в собі чомусь невічча й нерозпач, лише велику втому і жаль, що так швидко скінчилося наше відносно спокійне життя. А може, не було розпачу через те, що дорослішали діти, і я повинна була їм дати раду, і це було найголовніше. Чи просто озивалась давня присутність?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 що ось ця розпатлана відьма у дзеркалі із запаленими очима і тремтячими руками, наскрізь просякнута кавою і валеріаною, з червоним, скриленим від плачу лицем це я, ще донедавна завжди причесана, спокійна, витримана, з вічною іронічною посмішкою у кутика губ. І що причина у чоловікові, який уже не втішає, але шклює, як ворон. Але ж ти не відмовляєш йому клювати себе. Ти ж чекаєш, бачиш, як чекаєш його клювання. Плачеш, стогнеш, б'єшся головою у стіну, б'єш тарілки, викидаєш через нічний балкон флакони з-під парфумів, дарованих вороном, і чекаєш. Хіба ти могла запідозрити в собі таку себе? Колись же ти мала і 20, і 30 років. У тобі і тоді текла кров, а не вода, але чомусь вона не кипіла. Та навіщо це посмиховисько тепер? Господи, невже у світі так безлюдно, що жодна жива душа цієї миті не може помилитись телефонним номером, щоб я почула бодай чийсь голос? Іншим разом тричі на день запитують, як не про морг, про пекарню. Але ніхто й ніколи про тебе саму. Чи тобі не самотньо, чи ти жива, чи є вже сьома година. Година є. Четверта ночі, бач вище ранку. Це вже коли? Завтра? Тобто позавтра. То він телефонував позавчора. Чи коли? Не може бути, щоб я втратила відлік часу. Він телефонував увечері, сказав десять годин їсти. Після я лягла спати, потім був день. Вночі я засмажила омлет. Треба його викинути також через балкон. І знову прийшла у спальню. Якщо довго іду подивитись крізь темряву устелю, волосся може стати дибки. Страшно від тиші самотності. Наче то місто евакуювали, вивезли за одну ніч, як колись, чеченців у невідомому напрямку, випадково лишивши на призволяще тебе одну. Ні, нікого ні свідки не евакуювали. Це я б'юся в гарячці».